e di sa do t'i lartësoj kur toka të dridhet fuqishëm male të fermohen cop cop eto shndrohen në pluhur të shpërndarju ju o njerëz do të ndaheni në tri grupe njerëzit e së djathtës sa të nderuar do të jenë fatlumët njerëzit e së majtës sa të poshtëruar do të jenë fatkeqët